Isho isho isho isho ba isho isho isho euri <tose> ari eta galdua ginela galdua ginela mendian hotz, hots beldurgarria gaua, belts eta horra orain isuin harregarria harregarria harregarria harregarria harregarria harregarria harregarria Aratsua nuen zurekin larrua zala, emaillera irekiz lepotik zera, tximist eta arekin egin dizuen oial txabola bat hetzi itxean gustia Atera nuen bihotza eta gora noen jaur. Bengala berdea zen apetiko jukara. Ixo, iso, iso, alaba daukat <esis Beetart> lo. Atzamarrak eta txotxetan txikitu mituen oro, du handi bat pizteko neurea oan, horruan helozen, loa, isil, eta mendiko gardiek jantzituen, eskileak eta guzti. Ixo, iso, iso, alaba daukat lo.